per conèixer-nos tu i jo recorda que aquesta veu sap recordar uns minutets per sobre les 12 al migdia d'aquest dimecres i per tant tornem a tenir una nova secció una nova edició, volem dir, del programa Trossets compartits amb la Sandra Bisba Bon dia Bon dia, doncs, uh, Una setmana més que tornem a estar aquí Nous temes I avui doncs, un de curiós eh? sí. Uh, sí, sí, que No sé sí, ni sí. per on començar Pràcticament <laughs> Doncs, uh, bueno, mira, uh, realment amb aquest he après moltíssim, jo, perquè he tingut de fer molta recerca i bueno, vaig sonar una notícia que em va sorprendre a la crònica del 28, 28 de maig de 1903, uh -huh. d'un cas d'hidrofòbia i vaix que que veig pensar, bueno, perquè eh, tothom més o menys, no? Saps el que vol dir hidrofòbia, no? Bé, jo si diureixo penso que gent uns que té fòbia a l'aigua, no? Exacte, jo, no? Carai, sí, i clau sí, no? "Ostres, un cas d'hidrofòbia per la frugella", di que, "A veure, veure, a veure. No? Uh, a veure de fet, en medicina el terme de hidrofòbia s'utilitza com a sinònim de ràbia. Mm -hmm. eh? I a partir d'aquí ja ja entenem més doncs, que, que, que pogués donar-se casos de, doncs, de, de ràbia. La uh, L'hidrofòbia és un símptoma característic que tenen els que pateixen la ràbia per haver estat mossegats per animals rabiosos, no? Mm -hmm. I per tant, de explicar doncs, que això... Això va passar aquí també N'hi havia, sí, sí, sí. havia de casos El que en parlarem d'un en concret però sembla ser que, que el 1903-1904 era una, una cosa extensa i a més a més no només a Palafrugell sinó que sembla que, que, que els pobles del voltant doncs, també també patien casos mm -hmm. i, i bé i aquí bueno, coneixem una mica doncs, el, el cas en concret d'aquesta noia de 23 anys i, i una mica doncs, bueno, tot el que, que es fa per per, per, per atenuar-ho. D'acord, doncs uh, passem al primer escrit, no? o primera crònica, en aquest cas, de sí. la crònica, d'aquest cas, d'un dels casos que aquí va haver. Sí, sí, de fet um, aquest és el que em, em va caure a les mans allà remenant, dic, ostres, no? de què va passar aquí? Uh -huh. I, I realment doncs, és, és, una, és una notícia trista, Uh, però però clar, ens, ens posa en context una mica la, la situació que es vivia doncs, a, a principis del segle XX que sembla ser que hi havia bastants de gossos sueltos descontrolats, sense morrió i que, bueno, que, que alguns van anar escampant doncs, la, la ràbia pel poble uh -huh. diu així Otro suceso tristísimo ha ocurrido en esta población, una tan laboriosa como honrada a la par que desgraciada obrera, de 23 años, casada y madre de dos niños de corta edad, fue mordida ahora unos dos meses por un perro. El domingo, después de 68 días de haber sido mordida, la desgraciada joven fue víctima de horrorosos ataques de hidrofobia, muriendo el lunes en medio de atroces dolores, asistida por los médicos señores Martí y Vidal y solicitamente atendida por algún individuo de la familia y las autoridades, especialmente por el señor alcalde, señor Morató, quien junto con tres hombres veló a la desgraciada Dolores. Doncs uh, aquest cas d'aquesta noia, veiem que la, aquesta, la ràbia no? uh, era fulminant, uh, no, no hi havia escapatòria? O... Uh, no, no, sí que n'hi havia, sí que n'hi havia i, i, i, i no molt lluny d'aquí, però clar, no tothom hi era temps o, i, i a més a més veurem que també confiaven a vegades amb en amb metges que no, que, o hom curanderos eh, que, que, que realment doncs, no acabaven solucionant el procés i això feia que la malaltia s'agafés ja tant, el virus s'extenés tant, que llavors ja no hi havia temps a res. Um, si fixem en, en aquest tros, això és un, un, un fragment de la notícia, la l'irem llegint tota, mm -hmm aquí ens parla d'horroroses ataques d'heudrofòbia no? i sí. uh, bueno, sempre s'ha parlat de la ràbia però jo la veritat és que no sabia exactament uh, realment que, que, quins símptomes es patien, no? uh -huh. vaig estar buscant i realment entenc que, que, que eren horroroses ataques i que, i que la gent doncs, havia d'estar espantada eh? perquè uh -huh. si, si consultem el procés una mica d'atac d'aquest virus eh... Uh, Segons diuen els entesos, ataca el sistema nerviós central i llavors doncs, si no s'hi posa una vacuna doncs acaba provocant la mort del malalt com va ser el cas d'aquesta doncs, jove mare de 23 anys. Uh, expliquen que quan una persona es contagia del virus de la ràbia, els símptomes de la malaltia poden trigar entre 30 i 180 dies a manifestar-se. Mm? Els més característics són alteracions dels sentits i problemes de mobilitat. Diu que al principi el malalt experimenta canvis d'humor, temors injustificats, dolor a la ferida i malestar general i llavors doncs, continua, ja doncs, es va greujant patint espasmes, excitació aversió a l'aigua que d'aquí mm. el tema d'hidrofòbia en empassar o beure aigua es paralitzen els músculs de la gola es pateixen trastorns mentals i al·lucinacions i finalment la paràlisi mobilitza les seves extremitats i quan doncs, arriba el cervell i els pulmons provoca la mort mm. déu nhi Déu-n'hi-do, déu, sí, sí. déu no? veure casos, doncs, eh, bueno, a prop, tan a prop, no?, que, que, que passen doncs, al teu poble i a la teua veïna i, i realment que veus que, no, que no, no ets a temps a fer res, ja, no? Doncs devia bueno, posar la por el cosa a qualsevol pal afrutxellenc. I tant, i, i més amb això no, també, aquest, uh, aquests uh, símptomes que poden trigar d'un mes fins a a sis mesos, per tant, és com carai, podria que te'n recordes exacte, que tenies això i exacte. al final t'acaba venint aquesta, sí. uh, aquests símptomes, no? Sí, sí, sí. I podries sí. massa tard. Quan sí, no, sí, correcte, correcte. No, clar, l'amossegada la tens, te pot fer mal mossegada mm. però et deus pensar que, que poca cosa més, no?, que ja es curarà i... Carai. I clar, bueno, doncs en, en aquest cas doncs uh, va portar en aquesta jove la mort. Mm -hmm. uh, curiosament la notícia és ben bé que els mitjans a vegades no aprofitaven qualsevol moment per ve fent publicitat del que de, sí, no. els interessava. perquè o si sigui, està a mitja notícia, doncs eh, aprofiten doncs, per comentar el següent di. Con gusto consignamos, a trueque de ofender la modestia de nuestro amigo don Juan Miquel Avallí, que este señor facilitó los asistentes, negándose a que los gastos y jornada de estos corriera a cargo del ayuntamiento, según le indicó, satisfaciéndoles de su propio bolsillo, demostrando una vez más sus caritativos sentimientos». Ei, ja està, ja, ja, ja us l'he colat aquí, eh? Exacte, Vinga, exacte. Aquí, eh... Jo suposo que aquesta joven obrera devia, devia treballar doncs, a, a, a la fàbrica sí. de, de Joan Miquel Abellí i, i, i, bueno, i d'alguna manera doncs va, va fer tots els possibles doncs per, per, per ajudar en aquest cas però bueno, és una notícia que eh, no calia no, eh, no, no calia. al mig és com carai com, no, llegint tot el que ens has dit al principi ara puc que posessin aquest fragment aquí, bueno, sí, aquí sí, sí, és... no, a, més a més que la notícia eh, segueix vull dir, no és que és allò una punteta posen al final, ¿no? com allò, bueno, posdata, no? Sí, no?, no, un apunt, no, no. Al mig de, de la notícia. Correcte, correcte. Bueno, i què continua dient? Doncs uh, es veu que, uh, diu, de los dos niños de la difunta, uno de ellos mordido también por el perro en la misma época que lo fue su madre, se ha mandado a Barcelona para sujetarse al tratamiento del doctor Ferran. La desgraciada muerte de de esta joven impresionó vivamente al vecindario, siendo objeto de muchos comentarios, algunos que por cierto demuestran como desgraciadamente todavía subsiste una ignorancia supina entre cierta clase de gente. Uh, també, a més a més, un palet no? uh, per, per, en aquest cas per a aquesta víctima no? entenc això, aquesta ignorància s'opina entre certa classe de gent suposo que és perquè poder no van, tri van trigar massa no? a intentar doncs, uh, que els assistís algun metge uh, va, va per aquí, poder? O? Podria ser per aquí o, o, o una mica després tots els comentaris no? que del vecindari no? perquè uh, bueno no sé exactament mm. cap, cap a on pot anar, pot anar cap a les dues sí. bandes. Una mica, de fet, està mostrant el desconeixement no? sobre, sobre aquesta matèria i que, i que re, realment, doncs, eh, per una banda, la gent no reaccionava a temps, per l'altra potser també es confiaven amb temes que, que no eren del tot... Eh, bons, no? o sigui jo, eh, ho deixo així perquè després potser entendrem més bé eh, a què es refereix ah, eh? perquè ara no. hi ha un altre article que, que més avall sí. que m'hi has fet pensar que segurament també va una mica per tu ah, d'acord, en aquest fragment que hem de ens parla del tratamento de Barcelona no? del doctor Ferran Sí. Qui és aquest home? Doncs mira, uh, clar, jo d'aquí... És clar, doctor Ferran, el tractament del doctor Ferran, que, qui, qui era, no? I uh, vaig ràpidament intentar doncs, a trobar aquest doctor Ferran i, bé, bueno, no em va costar gaire trobar-lo, la veritat és que era una eminència. Era Jaume Ferran i Clua, nascut a Corbera de l'Ebre, el 1851, va ser un, un, bueno, un il·lustre metge i bacteriòleg català. Uh, de fet, va descobrir el vaccí de, del còlera, i llavors doncs, va, va millorar eh, la, la, la vacuna antirràbica, eh, després en va fer una altra contra la tuberculosi, va dir que va ser, doncs, eh, va ser bueno, un crac, eh, diríem, avui en dia. Eh, ell estava de director al Laboratori Municipal de Barcelona originalment es deia Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona, uh -huh. i, i sembla ser que va millorar eh, la vacuna antirràbica de, de Luis Paster. Mm, bé, sabem que eh, Pasteur descobreix aquesta vacuna al 1885, i eh, el nostre doctor Ferran doncs, eh, millora... Uh, aquesta vacuna uh -huh. Això bueno, aquesta millora potser a nivell científic uh, no se li dona el valor que uh... Uh, perquè no és clar, no, no, no és una descoberta és una millora sí. però sí que va ser uh, de, de fet va ser un, un, una gran millora per, per, per tota la gent i de fet la, la gent del, del carrer perquè clar uh, qui, qui, qui patia aquesta malaltia era molta gent del carrer mm -hmm. uh, el, el recorden com, com el metge que guaria la ràbia no? Vull dir, era, va ser molt conegut amb, uh, per tot el món camperol Eh? i molt visitat doncs, a Barcelona doncs, rebia constants visites val? i una mica eh, és interessant veure com, com millora no, aquesta, sí. aquesta vacuna sembla ser doncs, que, que que el nostre Paster d'alguna doncs, eh, manera el, el, que, el que troba és val, una vacuna però és una, una cura que és molt lenta i Uh, ha, de, ha de passar doncs uh, molts, de, molts de dies. I llavors doncs uh, el nostre doctor Ferran el que aconsegueix doncs, és, és reduir al màxim a uh, aquest temps. Ja sabem que la, les vacunes uh, est estàs posant doncs, la mateixa malaltia sí. no? uh, Perquè el cos... Uh, doncs s'acostubi, no diguemè uh, perquè perquè reaccioni sí i es posin alerta i posi totes les defenses i mm -hmm. fagi fa, doncs en doncs aquí doncs, eh, sembla ser que el, que el que fa és injectar doncs, eh, doncs el, el germen de, de, de la ràbia amb, amb unes quantitats molt importants per fer que el cos reaccioni més ràpid i li donguí temps a que reaccioni abans de que la malaltia sapudiri el virus sapudiri da de, del cos, no uh -huh. i, I realment doncs, a, acaba doncs a, molt d'èxit i, i fa doncs, que, bueno, que, que es curi moltíssima gent, no? Molt bé, doncs uh, eh pas important que va fer el, el doctor Ferran, eh, que poder com tu deies, perquè en el camp de medicina no ha quedat, ha quedat a l'ombra no? de, de Pasteur, que va ser doncs qui va fer el, el descobriment, diguem-ne, sí. la passa important, però que, doncs, per a molta gent de, de l'època de, doncs, de, dels pobles i així, que, que patia més aquesta ràbia i que eh, doncs, veia els efectes que causava i també, doncs, poder, eh, la, la tardança no? que... que, que que, que hi havia el mètode de, de Pastés, doncs poder per ells, per aquesta gent de, de peu, doncs poder va ser més important que no pas dins del camp de la medicina i tot que també va ser una eminència, com I tu deies. I tant. I tant, i tant, i tant. No, no, sí, sí, és uh, realment, doncs, uh, uh, bueno, el teníem molt a prop, vull dir, mm. un personatge, doncs, que el teníem uh, a tocar i que, i que o sigui, um, pel que he anat llegint i, amb, amb, amb poques línies, doncs realment t'adones que... que que era realment una minècia. Mm -hmm. Molt bé, per on sigim, Sandra? Doncs, uh, bueno, que dèiem, doncs, la, la mare o no té temps d'arribar a Barcelona, o reacciona tard, mm -hmm. o, o què passa, no? O si sigui, el que deiem una mica doncs, uh, de la ignorància, no? que s'opina que, que, que, que parlen a l'article. Sí. Doncs, a veure, en un altre article trobo... Doncs que eh, s'intentaven doncs, eh, buscar mètodes que podrien ser mm, eh, fet per un, algun tipus de corandero, eh, vale? o sigui, que, bueno, a través de medicina alternativa doncs, mm. que intentaven doncs, bueno, pal·liar doncs, eh, el mal i perquè, segons diu aquest, aquest article, ara us el llegeixo, eh, veureu que, no sé, fa servir una, una pedra Eh, per, per curar, se feien servir com una, una pedra que no, no s'ha pogut desco, descobrir quina pedra pot ser eh? mm -hmm. no sé si hi ha algun oient eh, que no, em pot tenir alguna idea doncs eh, est, bueno, encantadíssims de que, que ens ho facin arribar i tant. I tant. diu així Con motivo del desgraciado caso de hidrofobia... ...de que nos ocupamos en otro lugar... ...los señores alcalde y juez municipal... ...proponse tomar enérgicas medidas... ...respecto a la práctica de una arraigada superstición... ...referente a la eficacia de la aplicación de cierta piedra. Igualmente el señor Morató... ...dictará severas medidas para evitar la circulación... ...de los perros vagabundeando. Uno de esos días se publicará el correspondiente bando... D'acord, doncs eh, quin, eh, deu ser quin misteri, no?, això d'aquesta sí, pedra. Sí, eh, sí, és, sí, sí, sí, eh, a mi m'ha sí. <laughs> deixat en ganes. Sí, eh? sí no?, què devíem fer i qui, amb quina pedra ho devíem fer, sí. doncs, eh, com deies, eh, Sandra, si hi ha algun oient, doncs, que tingui alguna noció, no?, que ha arribat, eh, de, doncs, de, de, de boca d'oïdes, no?, de, doncs, això que que sàpiguen quina pedra pot ser doncs, que ens ho fagin saber també ja ho sabeu, a través de de la nostra pàgina web amb un comentari en aquesta entrada que, que, que farem, o si no, doncs, també a través de les xarxes socials eh, també en el blog de la Sanda doncs, podeu posar el comentari en cas que doncs, tingueu alguna constància de quina pedra podria ser i de quin mètode ser seria aquest eh, doncs que es feia servir per aquests tipus de, de, de gent, no? Com sí, una miqueta. Sí, bé, bueno, eh, pel que sembla, una arraigada superstició sí. referente a l'eficàcia la de l'aplicació de cierta pedra O mm? mm. sigui sí, que, que sí, sembla més un mètode d'això d'aquest sí. eh, eh, tipus de, de gent que, que curava, doncs, bueno, doncs eh, de manera alternativa. Eh? Mm -hmm. Deixem-ho així. Doncs eh, també posa eh, la mirada, aquest eh, fragment que ens ha llegit, en el... Doncs que el senyor Morató intentaria posar doncs, remei a aquests gossos que estaven abandonats eh, pe, pe, pels carrers i, i que portaven la ràbia, no? Correcte, correcte. Uh, de fet, comencem a, a tenir articles en, en diferent de premsa que estan demanant que, si sisplau, doncs, que, que, que l'Ajuntament doncs, actuï, que, mm -hmm. que, que la situació realment doncs, està doncs, estesa, amb diferents punts eh, no només de Palafrugell i, i he anat trobant això no? algun article doncs, pressionant a, a que es busquessin solucions uh -huh. val? llavors bueno, eh, vull, vull destacar el que, que s'escriu a la crònica del 18 de, de juny de 1903 eh, la crònica també tenia una, una part que parlava sobretot de Palafrugell i de l'Avisbal i sí. Uh, i en aquest article de la Bisbal veiem doncs, que d'alguna manera doncs, també a la Bisbal doncs, uh, doncs està passant, cases, no? Uh -huh. La Bisbal. Que sepamos ninguna medida tomada por nuestra bienaventurada autoridad local encaminada a evitar los males que pudieran ocasionar los canes que sujetos y sin bozal circulan por nuestras calles mientras en casi todas las poblaciones de alguna importancia desvelanse las autoridades en procurar por todos los medios extinguir esa plaga que ningún beneficio nos reporta. Puede, si quiere el señor Rivas, tomar ejemplo leyendo el pasado número de la crónica y verá que en Palafruyell los agentes municipales se dedican al reparto de bolas a los perros que se hallan en el caso antes indicado. Boles, què? I, esclar, dius, bueno... I què vol dir boles? Aviam, Exacte. Eh, reparto de les boles. Exacte. I quines boles? De, de què es tractaven? Clar, un altre misteri. Vinc sí. a buscar, doncs, a veure si trobava alguna referit a aquestes boles. Això és estirar fil rere fil, eh? T'ho veus ara aquí... Hosti, ara això què? Aviam què que trobo, no? És molt divertit, la veritat. Eh, doncs al final trobo un altre article de la crònica d'uns dies abans and dice que son bolas de estricina los agentes del municipio continúan repartiendo bolas de estricina a los perros que circulan por las calles sin bozal ha habido durante estos días muchas víctimas vale, ya saben de, que son las bolas de estricina Bé, no ho sé, si hi ha algun oient que ens estigui escoltant i sàpiga ja, doncs, molt bé, per ell, però estricina. Estricina, clar. No sona gaire bé, ja No, no, no, és que també dic, a veure, estricina, i l'estricina és, pel que he llegit, és un pesticida. És un pesticida per matar, doncs, ocells, rates, i sembla ser que que ja des del segle XVII eh, mm -hmm. eh, s'utilitzava doncs, per matar gossos, gats i aus a Europa. És dir, que era doncs, un pesticida ja doncs, utilitzat eh, de, de, podem dir, de segles enrere. Tant, eh? Clar, eh, bé, llavors, pel que entenc, enverinaven els, els gossos, o sigui, els hi donaven, o sigui, l'esticina es veu que fa com un col·lapse respiratori i i, i, i, i és mort l'animal o sigui, aquí van tirar pel dret i van fer bo doncs, aquest refrany que no sé si en català també es diu eh, però en castellà és mort el perro, muerta la ràbia Correcte. no sé, podria haver d'aquí eh, també però, però això també és sí, sí, sí. una altra feina que, que, que t'emplaço ah, és que ara ho estava buscant aviam, si, si en català també es deia així sí. i he trobat algun lloc però no, no, no puc assegurar sí. perquè és una traducció literal del castellà i per tant podria no, ser, ser traduït sí. directament del castellà eh? poder, sí. Però, sí. però bueno doncs aquí van dir hi ha aquest problema, doncs quina és la solució sí, sí. matem els animals no? No clar, els en, en, en aquí o sigui, suposo perquè és clar, en aquí diu a los perros que circulen per les calles sin bozal uh, llavors què vol dir que a tot gos tingués ràbia o no tingués ràbia que anés sense bozal, sense morrió no els li donaven mm, espero que no Espero que no. Uh, espero que fos només els casos extrems i, i per necessitat o per, per obligació, no? però bueno, queda, queda el dubte. Sí. Aquí, sí, que, sí que queda el dubte. Clar, per altra banda, hem de pensar que, que, esclar, que hi havia casos escampats arreu i que la gent estava espantada i, i que, esclar, que podies morir d'això. Tots els símptomes sínt eren realment dolorosos i, i, i la gent doncs bueno, suposo que l'ajuntament en aquest moment doncs, decideix actuar radicalment, no? uh -huh. uh, també hi han avisos, eh, de, en els bans i així de que avisen de, en, el, en els propietaris de gossos que, que vagin en morrió, que els posin en morrió. Vull dir que suposo que es va avisant a la població per això, no? Per no tingués-ho que donar un gos que estigui bé. I tant, clar. Amb aquesta incògnita, que esperem que no fos així com com expliquen aquí en aquest article, tot i que tot fa pensar que sí, no? Si no portava morrió, per col·lar-se en salut i també entenent el context eh? en sí, castellà. clar, ens hem de posar en el context eh? de 100 anys enrere i no és com, com ara que, que els gossos són ja tant part de la família mm. que, que, que ens doncs estranya que es pogués arribar doncs, a, a aquests extrems sí, sí, sí, ha canviat molt això i per sí. sort cap a bé sí, exacte, s'han i... trobat moltes altres maneres I de tant. combatre situacions aquestes doncs, Sandra, eh, ens comentaves tu l'inici d'aquest programa que havias après molt i jo crec que, bueno, jo segur n'he après també i, i els oients i la gent que després doncs, també segueixi a través de, de, del blog, de la pàgina web, de les xarxes socials, doncs crec que també aprendrà molt sobre aquests casos d'hidrofòbia que, doncs dit així, molta gent doncs segur, devia pensar només en això, no?, en, en, en aquesta por l'aigua sí, sí, sí. i que com hem vist, té, té, té sentit, eh? perquè una de les afectacions, una dels símptomes, és aquesta versió a l'aigua eh, doncs que, que causava la, la ràbia i, per tant, doncs una cosa molt, molt interessant que hem descobert avui. <ríe> I tant, i tant. Doncs, Fantàstic. Doncs, que... doncs, bueno, això que convidem a qualsevol que, que, que al llarg de dels programes doncs, eh, volguin afegir un comentari eh, que dèiem, o sigui, encantadíssims o d'aportar de, de alguna coseta més vull dir que nosaltres estem molt oberts a poder ampliar doncs, eh, mm. doncs el que expliquem a la ràdio I tant, mm. eh, doncs a tots els eh, oients, a tota la gent que ens segueix doncs també recordar això, radiopalafruigill.cat també trossets compartits en el blog de la Sandra Bisba doncs podeu fer, aportar els vostres comentaris eh, i també després doncs, a les publicacions que fem a les xarxes socials doncs, també, si voleu fer algun I comentari tant. a més a més del m'agrada corresponent doncs, ja ho sabeu Sandra, ens retrobem dimecres Molt bé, Rubén, fins dimecres A Ràdio Palafrugell Trossets compartits amb Sandra Bisba per conèixer-nos tu i jo u sap pre